Ja kun he lähestyivät Jerusalemia tulen Betfakeen ja Betaniaan, Öljymäelle, lähetti hän kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta, kun tulette sinne, löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei yksikään ihminen vielä ole istunut. Päästäkää se ja tuokaa tänne. Ja jos joku sanoo teille, Miksi te noin teette, niin sanokaa, Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen kohta tänne takaisin. Niin he menivät ja löysivät oven eteen ulos kujalle sidotun varsan ja päästivät sen. Ja muutamat niistä, jotka siellä seisoivat, sanoivat heille, Mitä te teette, kun päästätte varsan? Niin he sanoivat heille, niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja he antoivat heidän mennä. Ja he toivat varsan Jeesuksen luo, ja heittivät vaatteensa sen päälle, ja hän istui sen selkään. Ja monet levittivät vaatteensa tielle, ja toiset lehviä, joita katkoivat keroilta. Ja ne, jotka kulkivat edellä, ja jotka seurasivat, huusivat Hosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee, Hosianna korkeuksissa. Ja hän kulki sisälle Jerusalemin ja meni pyhäkköön, ja katseltuaan kaikkea, hän lähti niiden kahdentoista kanssa Betaniaan, sillä aika oli jo myöhäinen. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä. Mutta tuntuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, Älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Ja he tulivat Jerusalemiin, ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta. Ja hän opetti ja sanoi heille, eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi, mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan. Ja ylipapit ja kirjan oppineet kuulivat sen ja miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi, sillä he pelkäsivät häntä, koska kaikki kansa oli hämmästyksissään hänen opetuksestansa. Illan tuntua he menivät kaupungin ulkopuolelle. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rappi! Katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille. Kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Ja he tulivat taas Jerusalemiin. Ja kun hän käveli pyhäkössä, tulivat ylipapit ja kirjan oppineet ja vanhimmat hänen luoksensa. Ja sanoivat hänelle, millä vallalla sinä näitä teet, tai kuka sinulle on antanut vallan näitä tehdä. Mutta Jeesus vastasi heille, minä myös teen teille yhden kysymyksen. Vastaskaa te minulle, niin minä sanon teille. Millä vallalla minä näitä teen? Oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä? Vastatkaa minulle. Niin he neuvottelivat keskenään sanoin. Jos sanomme taivaasta, niin hän sanoo, miksi ette siis uskoneet häntä, vai sanommeko ihmisistä? Sitä he kansan tähden pelkäsivät sanoa. Sillä kaikkien mielestä Johannes totisesti oli profeetta. Ja he vastasivat ja sanoivat Jeesukselle, emme tiedä. Silloin Jeesus sanoi heille, niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen.